Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetevar Podcast 259. virágtine adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és aki nagyon szemfüles, az megfigyelhette, hogy a 258-as sorszám kimaradt, legutóbb a 257. adásunkat hallottátok. A 258. adás az készül, pontosabban mondjuk úgy, hogy szervezés alatt van, és talán megtörténik a felvétele egy-két nap múlva, és akkor az majd egy ilyen Hát egy szokatlan adás lesz ez az oka ennek a számozási mizériának. Egyébként pedig, nem tudom, beszéltünk már arról, szerinted adásban kelt, hogy meleg van? Szerintem én már mindenhol említettem kb. panaszasan, mint egy hajléktalan mosómedve, vagy nem is jegesmedve, inkább azok szoktak mostanában hajléktalanok lenni. De ugye még beszéltünk róla? Ebben az esetben akkor azt is lehet, hogy nem beszélünk róla, egyszerűen csak én... Hogy mondjam, ékes bizonyítéket szolgáltatom annak, hogyha nem is nézem rendszeresen a királyi televíziót, de megfogadtam azt a bizonyos híres tanácsot, amit, amit az egyik időjós mondott el. Azt, lehet, hogy te nem, nem ismered ezt a mémet, vagy... A fogyasztanak sok alkohol? Igen, igen, meleg esetén kell sok alkoholt inni. Tulajdonképpen egy picit túlzónak tartom ezt ebben az országban. E, ugyanakkor hát lelke rajta. E, már a fogyasztóban is tartok üveg és vizeket, hogy ha valahová elindulok, akkor tudjak magammal vinni egy olyan, olyan csomagot, amivel ha szemben titenik, akkor el lehet vele bánni. <gül> Én viszont most egy bizonyos értelemben különleges sört fogok felbontani, bár nem különösebben különleges talán mégsem, a fenet ugye majd most akkor eldöntjük együtt. Ez egy úgynevezett Lásko pivo, vagy zlatorog, szvetlo, ami ugye, aki szokott a horváth tengerparton megfordulni, az tudja, hogy ott mindenhol ezt a laskót lehet kapni. Ez az egyik legelterjedtebb horvátsör, sör, és teljesen érthetetlen módon szembejött velem az osámban. Ezt gyorsan vásároltam belőle. Most fel is bontom. Egy időben valahol tartottak barna laskót, azt emlékszem, és ez egy jó sör volt ráadásul. Ez is jó sör. Ez a világos. Vagy ha mégsem, akkor most szomorú arccal fogok részt venne az adásban, de ez a kedves hallgatókat nem zavarhatja. Még azt el kell mondanom, hogy az volt a zseniális mestertervem, hogy ezúttal a teraszon fogok kintülni az immár hűvösödő levegőben, és csodálatos jó dolgom lesz, látom majd a kertet, amit ma áldozatos munkával szebre faragtunk, de aztán az szúnyogok beűztek. Meg a szomszéd, aki valamiért most este kilenc után látta szükségét annak, hogy elkezdjen emelt hangon beszélgetni a feleségével per barátnőével. Ezért aztán hát úgy gondoltam, hogy a elhaladó repülők és mentőautók az nem olyan gáz, de ilyen beszélgetés a szomszédból az viszont egy kicsit talán zavarhat. Úgyhogy ezért végül mégiscsak bejöttem ide a brutális melegbe és páratartalomba. Viszont van neked Aliexpresses es úgynevezett tippem akkor már. Jó, ja, izgulok, mondd. Amennyiben múlt héten sikült kipróbálnom az Aliexpress-től egy évvel korábban rendelt függőágyat, ami ilyen szégyentelenül vékony anyagból van, kb. ez a megy tűrnyős szintű dolog. <gül> És mivel ráírták azt, hogy ez 350 kg-ot bír el, tehát be lehet parkolni egy fél opellel, ezért gondoltam, hogy akkor az én, azért én nem 350 kg úgy fog leszakadni, mint a rahatt élet. Ezért egy kis félelemmel ültem csak bele, amikor sikült kifeszíteni. Egyrészt a félelmem egyáltalán nem igaz, engem is kibír. A másik, hogy a vékony anyagú szép nagy ágyba való bekászálódást az ember minimum Youtube videóról fogja megtanulni, de tök ajánlom, de nem tudom, 3000 forint volt, vagy valami ilyesmi, rendkívül jó abban a ringatózni, mihelyt már belekászálódtál. És amíg nem merül fel benne az, hogy ebből valahogy majd ki kell... Ezt akartam mondani, hogy kiútni belőle, viszont az igazán, hogy mondjam, nagyon elegánsan nem nagyon lehet csinálni. Hát most nézd, te kint, hogy félvilágnak elmeséltem, mert a családom szerintem a maradék három hallgatónk, ki még nem hallotta, az már ebből. hogy nekem egyszer sikerült konkrétan úgy kiesni abból, hogy még ráadásul macska macskaszarban landoltam, é. konkrétan fél rajtam <síns> Igen, ezt megértem, kellemetlenül hangzik. Na jó, de... Cserébe, ringatózni benne tényleg jó, bár nem tudom, hogy a hőmérsékleten mennyit tvíkel ez a dolog, de kényelmes, ne kényelmes. Ezt akkor az ember igyekszik árnyékba kötni bele, plusz már arra is rájöttem, hogy arra figyelni kell, hogy két vége nagyjából egy magasságban legyen, különben nagyon hülyén nézel ki benne, és feje lefelé fekszel. Hát, vagy megfordítod az irányt, és akkor fejjel felfelé, lábbal lefelé fekszel. Igen, igen, tehát kiesel belőle egyszer, vissza a másik irányba? Így. Felkészül a következő kiesésre. Nem, a méltóság dolgot azt még tanulom egyelőre, de hogy a, az év felfedezésének a kínai inta egy, a kínai függő egy. Ha már a kínai, meg aliexpress rendeléseket említed, akkor velem az történt, hát erről rendszeresen beszállomok, hogy az Instagramon egyre az relevánsabb hirdetések kerülnek elém. én ezt, tényleg, ezt nem, nem is értem pontosan, hogy azt értem, hogy, ő, hogy miért, küldi ilyen hirdetéseket. Azt nem értem, hogy a világ összes többi szolgáltatója miért nem. De ne feszegessük, ez végül is csak technológia, az minket annyira nem érdekel. Ők közbevetnék egy valamit, hogy valószínűleg erre nincsen szükség. Tehát, hogyha az Amazon úgy tud egy chili trillió gigadolláros cég lenni, hogy miután veszek náluk valamit, utána három hétig küldik azt, hogy vegyem meg azt a dolgot, amit már megvásároltam náluk, ez szerintem legalábbis részben bizonyítja azt, hogy ez az egész szabott, meg érdeklődés alapú reklám, ez nem akkora business. Úgy nem olyan fontos, hiszen nem mikor... veszek még nyolc tévét. Hát e, akkor lehet igen, de minden esetre az Instagramnak ez valahogy sikerül, és most legutóbb, konkrétan tegnap, olyan zacskó készletet ajánlott figyelmembe, ugye, ugye, de mindjárt nagyon komolyra fordul, figyeld meg, nem, majd mindjárt nem nevett. Szóval olyan zacskó készletet ajánlott figyelmembe, ami egy ilyen mesh, hálószerű anyagból készül, összehúzható a szája, és arra való, hogy ezzel menjél a boltba, konkrétan a zöldségeshez vagy a pékhez vásárolni. De mondjuk igazán zöldséggyümölcs sem arha jó, mert tartani is lehet benne a zöldséget. De, ugye kevésbé szállnak rá, hogy legyek, meg a muslincák, meg ilyesmi. Meg lehet benne mosni a zöldséget, és így át lehet benne tisztítani és úgy eltenni, lélegzik az anyag. És ami a legfontosabb tulajdonsága, és ezért kattintottam le, hogy nem kell minden darab banánt, és külön-külön minden őszi barackot egy nejlan zacskóba csomagolva hazahozni, és így szaporítania, aztán örökké feldolgozhatatlan műanyag szemétnek a halmát. És erre mostanában elkezdtem nagyon hát most még csak nagyon ideges lenni, de aztán most már mindjárt megpróbálni tenni is ellene valamit. Ugye, családi házban lakunk, és ezért aztán van saját szelektív kukánk, egy papíros, meg egy műanyagos. És most már rendszeresen azt figyelem meg, de mondjuk legalább egy éve, hogy a műanyagos az sokkal gyorsabban telik meg. Egész pontosan az elvitel, tehát egy, egy hónap, havonta viszik el, tehát egy hónap alatt púpra megtömjük a műanyagosat, a papíros az harmadáig van. És ez nagyon ijesztő, és így nagyon szembesül az ember azzal, hogy a sörös dolgozok a legkevesebb, és az egyébként tök jól össze is lapítható. De a pilepalack, a zacskók, és a nejlon csomagolások, illetve a műanyag csomagolások felvágottól nem tudom még, mindenféle kajákig, az elképesztően sok műanyag szemetet termelünk, és valahogy keresném a megoldását. A, most már mindig bevásárló szatyorral, tehát ilyen textil szatyorral járunk vásárolni, hogy hát szinte mindig, vagy ha mégsem, akkor biztos, hogy papírszatyrot veszünk, ha valam másba haza kell hozni, vagy papírládikót, de ez a, ez a ne, nejlomba csomagolt gyümölcs, ez ugye nem nagyon oldható meg másképp a boltban, hiszen valahogy ugye egybe kell leméretni, és különben szétgurulnak az almák, tehát valambe be kell tenni, de ha viszel saját zacskót, akkor nem kell, nem kell használni ezeket az ottani zacskókat. Igen, és egyébként eleve előre van csomagolva még egy-két-három rétegbe. Én a múltkor csodálkoztam azon, a Tesco-ban rájöttek arra, hogy nem az egyfajta paradicsom létezik, tehát a szépnek kinéző, de ízetlen, hanem van az úgynevezett húsparadicsom is, vagy ökörszív, azt hiszem ökörszív paradicsom, amilyen nagy, tömör paradicsom ízű paradicsom, a megdobnak vele fáj. Nagyon megörültem, gyorsan be is a rendelésbe, hogy akkor ökörszív paradicsomból szeretnék ki, én, két kilót. És ezt a jó kihozták nekem, kettesével műanyag tálcára csomagolva műanyag zacskóban, ott ugye picit valami eltört bennem, aztán láttam egy másik üzletláncban, az vagy a volt, vagy Lidli, tehát a kettő egyike, amit van a környéken, ahol simán csak kivannak a ládába. Hoho, -ho, mondtam, mert ti vagytok, vagytok mostanatok ezek a barátaim. mert hogy aztán tényleg ez a, a, a, a pufi műanyag ládára, vagy tálcára rárendezni bármit, ez a tökéletesen felesleges. Tehát ilyen módon most már értem, hogy miért mondod azt, hogy, hogy vegyen az ember zaskókészület, nekem nagyon szép ö, designer szatyrom van, ami... Az esetek felében abban a táskában van, ami nálam van, a másik felében a másikban. Igen, hát ez nyilván egy hátrány ennek a dolognak, hogy arra gondolni kell. De mondjuk, ha Itonról indul a bevásárlási túra, akkor, akkor lehet rá gondolni. Még annyi hozzátartozik, hogy ugye az Instagram ezt a... Hmm, talán a bengodon vagy Bangodon, Na jó, nem is tudom, nem, nem ismert vala valahogy a saját termék weboldalára linkelt, de már majdnem rányomtam a Veszekiet gombra, amikor is még biztosan-biztos megmutattam a feleségemnek, hogy akkor ilyet veszünk, ugye, és mondta, hogy hát jó-jó, de hogy 200 ilyen hirdetés szokott az ő Facebook falára kikerülni, és hogy itt Magyarországon is tuti van. És rövid keresés után meg is mutatta nekem most pár webáruházában ugyanezt a, nem pont ugyanezt a készletet, de itt is három ilyen zacskó, bármint ilyen gyümölcs bevásárló zacsek. Az azt 600 forint. Tehát és akkor veszel négy ilyet. Ez ugye többször felhasználható mosógépben, mosható, tehát elvileg nem is kell belőle több. Na, és hogy ez, erre, erre a megoldás én úgy rákerjedtem. Nem nyomtuk még meg a gombot, hanem a legközelebb, amikor spárba megyek, akkor veszek ilyet. És hogy, és hogy ennek kapcsán azt is elkezdtem komolyan fontolgatni, hogy akkor innentől kezdve kimérve kéne venni a parizert, nem pedig tízdekányi csomagolás nagy műanyag tasakokban. Azt akartam mondani, hogy azért látlak a lelkén szemeim előtte, hogy 5 literes ugorkás üvegben 3 kg vörös lencsével a csomagolásban távozol egy ilyen csomagolás nélküli boltból tevaszandában és picit borostásan. Őszintén szóval egyébként volna rá indulatom? Nem, nem fogom ezt csinálni valójában. Ha lenne itt a, a tudom én egy-két kilométeres körzetünkben csomagolásmentes volt, akkor szerintem járnék oda, vagy járnánk oda. De azért nem mindig praktikus, mert például Pékarut nagyon nem szeretek papírzacskóban venni, mert abban nem marad friss, másnapra kőkemény kenyér lesz belőle. Aha, ez egy másik logika. Egyébként, ha már így nekimész ennek a problémakörnek, akkor igazán nem nagy megerőltetés elkezdeni kenyeret sütni. Én azzal nagyon sokszor felsültem és rendkívül rossz kenyereket tudok csak sütni, de mindenki más boldogul vel, tehát én vagyok hülye. Ez Eddig sem volt nagy kérdés. Hát, vagy lehet, hogy a sütőd régi, nem? Szállítólag nagyon sok múlik azon, hogy én egyenletesen működő sütője legyen az embernek. A sütő régi, de próbálkoztam már lezárt jénaival, illetve lezárt, lefedett öntött fazékkal is. Uh -huh. Hát nem tudom, szerintem ehhez, ehhez kevésbé elfoglalt életet élő emberek kellenek. Valahogy nem, nem látom azt, ahogy, ahogy nekiállunk kenyeret sütni otthon, így is. Már arra is nagyon büszke vagyok, hogyha melegét ellen látom el gyermekeimet, vagy látjuk el gyermekeimet. Annál is inkább, mert hogy ők viszont a napi háromszori melegétkezés tántoríthatatlan hívei. Sosem kése megtennéd őket rántottát sütni. Azt tudnak, de ráadásul még a változatos kajálást is szeretik. Borzasztó, tényleg nagyon nehéz velük. Főleg, amikor így, tudod, egy ilyen nagyon hosszú nap után két fáradt szülő azt mondja, és éhesen ételért könyörgő gyerekeknek, hogy hát egyetek valami szendvicset. Csinálok egy jó szalámi szendvicset. Hmm? Nem. Nem. Mondják erre ők, és továbbra is verik az asztalt, hogy már pedig pörköltnél alább nem adják. És elővillantják a belső zsebükből a Dybali sertés szeret receptjét finoman. Igen. Na jó, de ilyenkor, tehát most már megtörténik az csodálatos dolog, amikor az embernek elmúltak 12 évesek a gyerekei, hogy... Megnézik a mélyütőben, nincs -e esetleg egy kis panírozott díno, és hogyha találnak, akkor azt önként beteszik a sütőbe, és elkészítik maguknak, és még így megpróbálkoznak valami hogy és apa, mi legyen? Mire én azt szoktam röffenteni, hogy ketchup-pal. A testvéreddel együtt. <gül> meg, igen. És lőn. Ez a múltkor megtörtént, nagyon örültem is, én meg dolgozhattam tovább. Hát nézd még, akkor van a másik lehetőség, hogy konyha késük van már nekik saját? Nincs nekik saját konyhakésük, de használhatják a család összes konyhakését. Az, nem, az ownership azért az mégiscsak fontos. Lehet igen, csak akkor kettőkkel különbözőek kellenek, és valahogy egy egyénre szabottak is, hogy ne vegyék el egymásét folyamatosan. Igen, ez, ez sajnos azt jelenti, hogy 15 percet kell egy, egy kis dremeleszközzel töltened de még a kezdőbetűiket, belevésed a pengébe. Ez az utolsó 15 perc, amikor bármit vágnod kell. Hát nem tudom. De minden esetre elkezdtem nagyon kíváncsi lenni arra, hogy milyen, úgymond praktikus megoldásokat termelt ki magából a nyugati világ arra, hogy, arra, hogy jóval kevesebb műanyagot, műanyag szemet termeljünk. Titokban szeretem azt gondolni hogy az Aldiban és a Lidlben ezek a nejlacskók, ezek ilyen maguktól lebomló, kifejezetten bálna vitaminokat tartalmazó anyagból készülnek, de nem tudom, hogy így van. Én attól tartanék, hogy nem. Abba viszont legalábbis kockázatos belenézni, hogy az újrahasznosított műanyag az, vagy újrahasznosított zacskó az miből van egészen pontosan, és milyen vastagságban, és hány gramm anyag, és, és honnan hozzák. Ugyanakkor kockás papír előtt persze érdekes lenne. Hát kockás papír előtt ez mindig érdekesebb, mint, mint élni aztán azt az életet, ami kijön azon a papíron, vagy amit kihozol optimálisnak. És, és itt szerintem nagyon sokszor megbukik az elmélet. De pont a közelmúltban volt egyébként egy adás erről a vendéglő világ végénben, ahol az, az a mondat hangzott el, hogy a fenntartóan élés az alapvetően arra jönk, hogy szegényen élni. Ja igen, igen, igen, erre emlékszem, erre mondatra én is, illetve nem is mondat volt ez, hanem egy negyed órás rész, amikor erről beszélgettek a, a, annak a műsornak a vezetői. Igen, hogy alapvetően a szegényen élés az a az a legjobb a környezet szempontjából, és hát ezt hát ezt is lehet de valahogy az ember ezt azért nehezen döntél így hétfőről kedre, hogy na jó, akkor mostantól szegényen fogunk élni. Inkább valahogy az van az én fejemben, hogy, hogy már ha azt elérem, hogy a gyerekeim tudatosabban állnak -e ez a dologhoz, és rám szóljanak, amikor borotválkozás közben folyatom a vizet, az már elég jó. Vagy azzal már egyel többet tettem a semminél. Optimalizálni ott, ahol lehet első körben. Igen, és akkor ez, ez tényleg ez már csak annyit is érdemes megtenni, hogy összetapossuk a pillepalackokat, és úgy dobjuk ki őket. Meg a, tehát nem, nem dobunk ki kocka alakú tárgyakat, hanem csak lapos dolgokat, mert hogy így ugye jóval nagyobb tömeget tud ugyanaz az egy autó elszállítani. Azért ezt kislépésnek érzem, de ugyanakkor nagyon ideges leszek, amikor megtalálok a szelektívben egy általunk kidobott másfél literes palackot teljes pompájában és térfogatában. Ezt tök értem, utálok egy üvegüveget vinni a szelektívbe. Értem a rendszert, értem miért van, értem, hogy nehéz logisztikázni azt, hogy milyen borospalackot hol vesznek be, stb. stb. stb. Ugyanakkor meg ez a lemossák, összezúzzák, újra üveget csinálnak belőle folyamat, az valahol mégiscsak egy energia energiapazarlásnak tűnik. Ahhoz képest hogy egyszer már meg van csinálva az az üveg? Igen, tehát én egy, egy üveget dobog be egy olyan küblibe, amiben az összetörik az alján. Ez hát az megint a kockás papír előtt lenne érdemes eljutni odáig, hogy ezzel szemben viszont a szelektálás, kimosás, megfelelő helyre szállítás, szétosztás, mindenki visszakapja a saját üvegét, az nem ugyanilyen drága -e. Nagyon jó kérdés, de hát egyébként erre a problémára találtuk ki a szabányosítást. Ja, hogy minden, minden borászat ugyanolyan palaszkba csomagolja? Nem szerintem, amikor egyfajta sörös üveg? Hogy nem emlékeznék? A barna. Azt, hogy sem szenvedtünk tőle? Nem. Nem szenvedtünk tőle egyáltalán, igen. E, na jó, de ilyen alapon akkor azt is mondhatnánk, hogy autóból is elég lenne egyféle, hiszen az a lényeg, hogy elvigyen a B-be. Vannak azok az autók, aminél így felszokott bennem merülni, az, hogy, e, hogy értem, hogy rendkívül vicces dolog lehet vezetni, de drága barátom, mi csinálsz ezzel a forgalomban és eleve miért jártál meg egy háromsávos úton, fél perc alatt előttem hadsávot, igen, igen, igen, de egyfelől, másfelől az is igaz, hogy az autó azért mégis csak egy identitásképző elem, vagy eszköz, még akkor is, még azokon a helyeken és a világnak azon a pontjain is, ahol, ahol nem merül fel, hogy az ember egy új új építésű, középkategóriás német tucat autót vásároljon, mert olyanra nincs pénze senkinek, hanem csak 30 éves lepukkant cuccok vannak még ott is, átmatricázzák, hegesztenek rá, meg, meg átfestik, meg Isten tudja, milyen kiegészítőket tesznek rá, pusztán azért, mert hogy ez az a fajta eszközömmel akarjuk a egyenéseinket kifejezni, és tele vagyunk ilyen eszközökkel. Szóval azért ezt elvenni az emberektől az nem biztos, hogy jó ötlet. Értem, hogy esetleg életben kéne tartanunk a bolygónkat, és emiatt lehet, hogy ez nem lenne rossz ötlet. Ha lehet választani, a, a bolygó egyébként tök jól meg lesz nélkülünk, ezt szögezzük le ha az emberi civilizáció életben tartása és a sokkal változatosabb autós választék között kell választani, akkor azért bátran mondom azt, hogy az emberi civilizáció egy picit fontosabb. Hát csak kérdés, hogy na jó, de ez már, a, igen, itt már nagyon sokat kéne matekozni, és nem, nem tudom mi a kérdés. Szembe akartam állítani azt a két dolgot, hogy ha most mondjuk betiltjuk a különböző autókat, és nem tudom, az összes autógyárnak ugyanazt az autót kell gyártania, akkor mekkora káresik a, a, az emberi lélekben, akár így globálisan, vagy összevontan átlakában, és cserébe mennyit egyszerűsödik a nem is tudom, a fenntarthatósági mutató mennyire lendül jó irányba ettől. Én aki megkockáztatnám azt, és most tudom, hogy kedves hallgatónk felsz, hiszen a izé, izé, hangfal előtt, bocsánat, Pisti. <haz> De szóval, hogy lényegesen kevesebb uh, durva autórajongó jongó van, mint amennyire ez a, ez a réteghez látható. Ezt nem értem. Hogy? Tehát, hogy, hogy kevesebben vannak azok, akik, uh, akik az autó fogalmába szerelmesek, és, uh, és lényegi különbséget látnak gépjárművek között, mint, uh, mint azok, akik amúgy alapvetően azzal az igényel a kocsiba, hogy A-ból B-be kéne eljutni, összedni, a gyereket venni 50 kg uh, eljutni a munkahelyre, Többi. Hát nyilván kevesebben vannak, persze. De, de azt gondolom, hogy az is, aki egyszerűen csak közlekedési eszköznek, vagy ilyen életbonyolító élet, eszköznek használja az autót, azt is meg lehet venni egy légkondival. Pontosabban azt, annak az életét is meg lehet keseríteni a légkondi hiányával. Jaj, meg persze. Bizonyos fajta variabilitás bele kell, hogy férjen. Ugyanakkor hamarosan elírjunk arra, arra a pontra, amikor én ez amúgy a Porsche márka nagy kedvelője, megkérdezem azt a világtól és az Úristentől felettünk, hogy Panamera az miért létezik? Hát az egy gurló fürdőkád. És még nem is szép, ugye? Egyáltalán nem. Mint ahogy fürdőkád a csinos. Oh. Na a fürdőkád témában nem menjünk most bele, de értem, igen, a nak nincs semmi értelme, de ez azért lényegében minden luxusautóra igaz, kivéve talán azt a funkcióját, hogy Tudja valaki ezáltal prezentálni a saját státuszát, magas státuszát, és ezzel egyúttal valamiféle megbízhatóságot is elad magáról, vagy magával kapcsolatban, és vásárol magának extra figyelmet. Mit tudom én? Szóval van, van amikor ezeknek van funkciója. Várjál, várja, várjá. A ma Magyarországon, hogyha valaki egy Panamerával érkezik meg, az nem megbízhatóbbnak tűnik. Attól függ, milyen körökben. Tehát neked, meg nekem nem. Valószínűleg vannak olyan körök, ahol kifejezetten egyből főnöknek gondolják azt, aki panamérával érkezik. A főnökség és a megbízhatóság meg nem ugyanaz megint csak. Hát úgy értem, hogy megbízható azoknak az embereknek, akik ott egy ilyen főnökre ácsingóznak. De értem, hogy mit mondasz, igen, nyilván a... Tehát ez... nem akarom azt mondani, hogy mindenki Simrics Geciakinek panamerája van és lopta a pénzét. Ugyanakkor vannak autók, amelyek ezt sugározzák. De azok, akik a rendes úton keresték a pénzüket, azok inkább egy volvosúhat vesznek, nem? A franc tudja ezt, tényleg nem tudom. Mint ahogy azt sem, hogy mindenki a mi hazánkra szavaz-e, aki egy szakadt géja felragasztja a negyedik Nagy-Magyarországot is. <gül> Igen, ezeket mind nem tudni. Én nekem egyszer volt valami kocsim, tán. Kölcsönbe volt, hogy már nem, nem, nem azt hiszem, az saját, egy saját Suzuki volt, amit használtam, vettem, és az Istennek nem tudtam róla lekaparni a Nagy Magyarország matricát, és hónapokig úgy jártam vele, mert nem találtam a módszert, hogy, hogy lehet róla eltávolítani. Szóval még az is lehet, hogy van, aki egyszerűen csak örökölte azt a matricát, vagy például nem tudja, hogy mit jelent. Ez a legaggasztóbb volt utolsó mondtad. Igen, tudom, azért is szúrtam közbe. De ilyenkor bármikor lehet egyébként a középkonzorra kiszúrni Szent Kistófér, érmet a járók védőszentjét, hogy legalább ezért ne verjenek meg kerékulcsal. Mm. Na jó, szóval, hogy nem tudom, hogy a, az autók betiltása segít, de az jó hír talán, hogy, hogy az önvezető autók eljövetelével amúgy ebbe az irányba megyünk. Tehát pontosan, a, ugye azt szerintem beszéltünk is már itt róla, hogy azt várják a szakértők, hogyha lesz önvezető autó, akkor azzal... Egyre közelebb kerül az ilyen, az ilyen ridesharing sharing jellegű megoldásoknak az elterjedése, tehát amikor nem egy ember fog használni egy autót, hanem, hanem csak oda hívja magához és elviteti magát valahova másova. Abban a pillanatban, hogy már nem az én autóm, onnantól kezdve lényegében teljesen el fog tűnni a, a márka szerepe, és akkor lehet nagyon hasonló és egyforma autókat gyártani. Ez egyrészt igen, másrészt viszont egyfajta ingóság, kikerül az embereknek a az eszköz készletéből. És tudjuk, hogy az új autóhoz elveszti nem tudom 10%-et, amikor kiviszed a, a szalomból. De ha nem új autót vásároltál, akkor van egy olyan dolgod, amit el lehet adni, hogyha megszorulsz. És miért minél több dolgot bérelsz, és egyre kevesebb tulajdonod van. Tehát ennek, mint oly sok mindenek lesznek árnyoldalai is. Hát annál több pénzt tehetsz másfajta eszközökbe. Szerintem nem, szerintem nem veszélyes. Ez, ez abszolút egy magyar gondolkodás. Ugye ez ugyanaz, mint hogy mi magyarok előszeretettel veszünk házat, és inkább 30 évig fizetjük a részleteket. De Isten nem akarunk Istennek se bérelni. Mondják ezt egyébként megint csak az okosok. Én mindig arra gondolok, hogy igen, de azért az is van, hogy Magyarországon, hogyha van egy viszonylag rendes fizetés, tudsz is bérelni egy olyan lakást, ami megfelelőnek tűnik a család számára. Aztán egy kószavidlamos villamos lecsippenti a fél lábadat, és hirtelen már nem tudsz, hogy jól keresni, akkor a szociális ellátórendszer az semmilyen értelemben nem fogja azt szavatol neked, hogy te azt a lakást tudod továbbra is bérelni. Tehát, hogy akkor úgy pottyansz ki belőle, hogy csak na, még az, amit megvettél, abból meg nem pottyansz ki. Igen, én sokkal kínjemetlenebből érezném magamat egyébként, hogy akkor, amikor ö, családi támogatással, noszogatással és nagyon sok segítséggel lakást vettem, akkor nem vettem volna, hanem megnézem azt, hogy hogyan emelkedik a, a bérletpiac nagyjából kétszeresre az követő években. Most Budapesten kezdőfizetésből Szerencsére a két megoldás egyforma, vagy nem szerencsére mindenkinek a pehír igazából. Bérelni pont ugyanannyira rohadtul nehéz, mint vásárolni. mindeket kettő tökéletesen kiváltástalan. Hát és a bérlet, nem is tudom. Szerintem az. az, az, az hogy mondjam? Egy. egy jó, nem tudom, nem tudom, hogy melyik a rosszabb a, a havi törlesztő, vagy a, vagy a bérlet. Talán, talán nem nagyon nagy az eltérés a kettő között, csak az egyik esetben a sajátod. Tehát lényegében félreteszed azt a pénzt másik esetben meg csak elköltöd. Mobilitási kérdés, de mondjuk, ha nem akarod elhagyni az országot első adandó pillanatban, amikor úgy érzed, hogy ez már ebből már sok, akkor Magyarországon azért ritka az, hogy hú, kaptam hogy annyira rohadt jó állásájánat, megyek Győrbe. Jó, igen. Na jó, oké. Okay. Messzire mentünk. El. Messzire mentünk, környezetvédelmi fél félóránkat megtartottuk. Ugyanígy el akartam mondani gyorsan, mi az a virágtínecs, mert hogy ezt megígértem. Hiszen ma. ez az adásnak a címe, és én el sem tudom képzelni, sőt, egy linket is betettél, azt lekövettem, és még így se tudom elképzelni, mi lehet a virágtínecs. Na, kérlek szépen. Az volt, hogy délelőtt egy különösen boldog egy órát töltöttünk a Facebookon. Úgynevezett születésnapi és névnapi képes lapok csoportokat, illetve estekénti ez nem is csoport, neve, egy-egy akinek ez a neve, és az url látszik a valódi neve neki, tehát hogy tudom, szigeti Béláné Éva de a megjelenítése neve a születés képes képeslapok, képeslapok. gyelenítom, egyik a keresztneve mondjuk képeslapok. <gül> és hogy ez, ezek, ezeken a helyeken azok a cuccok gyűlnek, és 130-140 ezer követő és ugyanennyi lájkolós oldalakról beszélünk, ahol közepesen jó kis felbontású képekre írják rá csúnya betűkkel azt, hogy Boldog Névnapot Pál. Ide esetben mondjuk egy vázam van rajta virággal, és az, hogy boldog névnapot Margit. Pekes esetben ez egy gif, amin csillognak a pöttyök, és rá van írva, hogy boldog nőnapot minden lánynak és asszonynak. <gül> <gül> és a virág azt itt találtam, az egyik ilyen oldalon. Ebből nagyon sok van egyébként, legalább 5-6-7. És hogy senkit nem zavar az, hogyha ezeken a képeken el van gépelve valami. Nincs adta komment, hogy már a virág tíns szó is értelmetlen lenne, de a tínecse aztán tényleg rohadtul hanem le van kattintva, ö, meg van sere, hogy Katika most eszembe jutottál, és még nem is a virágok az igazán borzasztóak, mert van a, a van a nyulas, van a karácsonyfás, ö, hozzá képest kisméretű ajándékos ö, még valami is. Volt olyan húsvétén, hogy valamiért az egyik tojásba bele volt polva Jézus Krisztus. Azon önmagában 10 percre ledermettem, hogy ez hogyan néz ki. Tehát van egy teljes szubkultúrája a magyar nyelvű Facebook használók között, a a nagyon csúnya ellenben használt felköszöntő képeknek. Mm -hmm, jó, ezt értem, és látok benne egy dokumentumfilm lehetőségét, de tényleg mennyire érdekes lenne három-négy interjú egy-egy olyan nénivel, aki ezt gyártja, és hogy miért csinálja, pusztán az elismerésért, vagy esetleg valami módon ezt úgymond monetizálni is tudja-e, ezt az ő outputját. Na, ez például totálisan érdekelne, hogy ebben, ebben van-e pénz. Igen, ez engem is érdekelne. De ami most igazán érdekelne, hogy az még mindig nem világos számomra, hogy mi az a virágtinecs. A virág az valószínűleg a virág tincs, amit elgépelt a művész. Mi, mi az, hogy virágtincs Olyan szó nincs. Nagyon jól látod, tökéletesen értelmetlen, ellenben esküszöm az egyetlen dolog, amit abból a karakterhalmazból ki tud okozni értelmes szónak. De ez a, a, arra kép, gondoljak, hogy oda van írva, hogy boldog virágtinecs. Nem ez valami vers volt egyébként, de elraktam, csak a másik számítógépemben van. Ahú, oh, de az adásnaplóba természetesen be fogom rakni, hogy melyik, melyik születésnapi köszöntő képek oldalon volt ez. Az a fajta kép egyébként, ahol úgy van tördelve a szöveg, minthogyha vers lenne, de se dallama, se ritmusa, se a szótakszám nem egyezik, se semmi. Értem, pedig ez mennyire tréfásabb lett volna, hogyha egy teljesen jó ABAB rímképletű négy sorosnak a vége ez a virág tinecs. Én Tök szeretném, hogyha ezt megtudták volna csinálni, de nem sikerült az igazság. Mennyi, mennyi báj és kecs, neked pedig virág tinecs. Nagyjából ez már működne, de nem ez volt hidd el. Ugyanitt vannak szub, szub műfajok még ezen belül, tehát a férfi köszöntés, amire ilyen-olyan-amolyan képarányban és pixelesség mentén vannak ráraga, rárakva piák, és ráírva, vagy boldog névnapot minden pálnak. Aha. Esetleg most előttem van egy boldog születésnapot, egy... Sortaszelet alakú, alakú sörös korsóból kiálló uh, egy darab gyertjé, mellette egy komló, hiszen az hát azt gondolom lerágodott a Amit el tudsz képzelni, az, az már van ezeken az oldalakon. Akkor ez tulajdonképpen egyfajta ilyen stockfotógyűjteménye gyűjteménye a felköszöntő képeslapoknak. Igen, igen, igen, ahhoz nagyon közel áll. Tényleg piszok érdekes. Én nagyon szeretném, hogyha ebből valaki e, írna egy közepesen hosszú doktori dolgozatot, mm -hmm. majd abból pedig valaki egy interjút. Az emberek szeretik, hogy egyedi képeslapokat küldhetnek, hogy nem, nem egy tucat képeslapot kell küldeni. Ha már a barna-sörös üveget említetted, ugye akkor volt az is, amikor még táviratot küldtünk jeles események alkalmából a családban, és volt egy ilyen kis katalógus, amiből választani lehetett a postán, hogy milyen kép legyen a távirat mellé, pontosabban. Igen. A, e, inkább úgy mondanám, hogy milyen e, kihajtható, előre nyomdában nyomott e, kép mellé legyen, oda csomagolva a kis fecnire, mátrisz nyomtatóval kinyomtatott telegram üzenet. És akkor ott volt mindig néhány, volt háromféle boldog névnapot, meg négyféle boldog születésnapot, és ebből lehetett választani. Az ember bement a postára, azt mondta, hogy a négyest kérem, és azt tessék ráérni, hogy Üdvözlettel, Ferike. Igaz, ez kihasznál egy kicsit büdös uh, eltézés vagy futár. Így. Ne, semmiképp nem eltézés, azt hiszem. Nem? Vagy az, az emzét az azt értem, az ETZ az nem, uh, nem traktor volt? Nekem motornak rémlik, de lehet, hogy nem. Na, lehet, hogy neked van igazad, na mindegy. Szóval ehhez képest most meg van millió féle mert cuki nyugdíjas néni gyártják a egyedi eszközöket, és hogy ez azért is nagyon jó, hogy így van, mert hogy pont van egy hírünk, ami ugyanezt valósítja meg csak startup keretei között, és még sokkal-sokkal menőbb formában. Nos, egyébként MZ-ETZ-nek hívták a típust, tehát kettős duplikációt követtem el. Értelek, kettős duplikációt? <gül> <gül> Igen. Nagyon jó. Szóval, hogy, hogy szembejött velem egy olyan startup a Product Hunt oldalán, amit Photo Creator 2.0-nak hívnak, és azt tudja, hogy te magad összeállíthatod azt a fotót, amire szükséged van. Ehhez mesterséges intelligenciát használhatsz. A dolog a következőképpen működik. A vállalkozás végtelen mennyiségű embert fotóz le, ki dobható háttér, tehát ilyen egyszínű, lelukozható háttér előtt, arcot, fél alakot, egész alakot, mindenféle beállításokat, valamint nagyon sok hátteret is, Megoszt és csináltak egy olyan rendszert, amiben te összeteheted ezekből az eszközökből a megfelelő fotót, mi több, a modellek arcát egy ilyen AI Swap segítségével kicserélheted másik arcra, meg egy harmadik, meg egy negyedik arcra, nyilván a, a, mint a library-ből dolgozik a cuc. <gül> illetve ugyanazt a, azt a modellt mosolyra készthetheted, vagy mérges nézésre, szintén a fotomből. Tehát magyarul összelegózhatod magadnak a megfelelő stock fotót. És így végre nem ugyanaz a stock család fogja egymást ölelgetni a tengerparton, a te képeden is, vagy a te cégednek a honlapján, és meg még 36 másik cég honlapján, hanem egy kicsit mind különbözni fog. De Ferenc, én ezt nagyon próbáltam szeretni, nagyon modelláltan próbáltam szeretni. Ezek egészen véletlenül nem néznek ki, mindannyian vérgagyi módon ezek a képek? Hát én a bemutatkozó videót néztem meg, abban úgy láttam, hogy az esetek egy részében nem néznek ki gagyi módon, egy más részében pedig de. De gondolom, hogy van egy frissítés gomb, és így addig próbálgathatsz, amíg összeáll a Na, no, ez most oké okay lesz. Minden esetre... Egyrészt viccesnek találom, mert valahol azt gondolom, hogy pontosan ugyanazt a valós igényt elégíti ki, amit a nyugdíjasnénik a Boldog Névnapot köszöntő kártyákkal, illetve ezek végtelen hosszú gyártásával. Másrészt meg tényleg nagyon nevetségesnek is gondolom ugyanakkor, hogy, hogy emmivel generálhatjuk a stockfotóinkat. Bár, de hát persze nem is értem, hogy miért tartom ezt nevetségesnek annyira tökéletesen ugyanaz a funkciója a két dolognak. A stokfotó és az AI által generál stokfotó, az ugyanaz a dolog. Ö, egyszer olvastam egy cikket arról, hogy olyan néz ki egy ilyen mikrosztokos biznisz, és valahogy úgy nézett ki, hogy a csávónak volt egy, egy kisebb hangárméretű helye, berendezve benne 4-5-6 rendkívül közhelyes iroda, tehát a orvosi rendelő a drága dolgok nélkül plusz egy köpeny, és egy fonendoszkóp, és ugyanez nem tudom én biztosításkötő, kötő, iroda, kötő terem, amit akarsz. És amikor meg volt beszélve, hogy bejön a két darab modell, akkor végigfotózták őket az összesben, ö, nagyon sok beállításban, nagyon sok mosolyjal, nagyon sok különböző hőfokú érzelemmel, és hogy tényleg ö, a durva tömegtermelés folyt benne. Ugyanakkor meg minél több kép van, annál több képre lesz, majd megadják a nem az egy dollárt. Valahol értem, hogy ezt, ö, ezt kiszervezi a az oldal az M-nek. Momentán azért még a stock nem féltem ettől, ahogy, ahogy azok, amiket én kigeneráltottam vele, kinéznek. Uh, plusz megnéztem azt is, hogy mik voltak az utolsó generált képek, mert van erre lehetőség, és, uh, és egyenlőre tényleg az emberek uh, leginkább szarakszanak vele. Végre összerakták a fiú nagy kerekkel, kerek szemekkel néz és mutat valamire, valamint a tulajdonos a felé, felé segédfordító macska képeket egy asztallal, <gül> amilyet viccesnek vicces, de lehet felhasználni. Hát igen, de szóval az irány az érthető, és tulajdonképpen mindenki örülne egy kicsit, hogyha nem kéne modelleket 600 szerepben millió fotón ábrázolni soknapos munkával, és nagyon sok sminkkel, és nagyon sok ruha, ruhacserével, hanem egyszerűen azt mondhatnánk a eminek, hogy hajrá csináld. Amúgy azt tudod, hogy a, a bútoráruházak ezt már egy ideje használják? Egyszer volt erről szóltál már adásban, igen. Is, igen. az IKEA katalógus nagy százalék az egyébként generált. Hát, hogy most már egyes országokban a teljes IKEA katalógus, benne az összes lakás belsőt azt, azt renderelik számítógépen, és nem építik fel, bizony. És mennyire érthető, és mennyire a pazarlás ellen való dolog, nem? Ö, egyrészt igen, másrészt pedig a, az IKEA-ban egyszer szaladtam végig, még amikor a, a lakásomat rendeztem be, akkor az ilyen, tehát az vannak ezek a kislakások, húj, 25 négyzetméteres el fog férni, három darab konditér és még be parkoltad a Fiat-tipot és sarokba típusú <gül> lakásbelsők, és e, azok nyilván fel vannak építve a fizikai valójukban, tehát nem egy, egy VR környezetben jártam. Ugyanakkor amikor bementem a 16 négyzetméteres feketére meszelt falú e, lakásba, akkor úgy felmerült bennem az, hogy hát de bassza meg, hát nem mindenki izélyen grofti, még nem mindenki gót, hogy ezt így jó ötletnek tartsa. Ezt miért húztáltak ide fel? Hát, hogy legyen valami menő is. Rahattól nem volt menő, ha láttam, még depressziós kis szobát. De ehhez képest a Harry Potter egy pozitív életigenlő helyen élt a lépcső alatt. <gül> Kellt gondolja arra, hogy ízlések és pofonok. Én erre nagyon szívesen, de azért a fekete, a, a fekete fal egy olyan dolog, ami, amire még én is picit allergiás vagyok. Mondom ezt egy folyamatosan a környezeténél 5 fokkal melegebbnek érződő narancsárga szobatulajdonosaként. Na tessék, látod, narancsárga, az pedig nagyon durva. Hát nem tudom. Én, én szeretem a feketét. Nálunk a gyerekek egyik fala fekete táblafesték, hogy lehessen rárajzolni. táblafesték az önk menő. És nem, nem, nem dölt. Tehát, hogy mondja, nem tűnek depressziósnak. Na. Jó, egy kis fal. Az egy csak egy kicsi fal. Ugyanígy, ami nagyon jót láttam egy barátomiknál a gyerekszobában, fehér alapon fekete vonalas tapét, a tele van madárral és színezhető. Uh -huh. Hiszen amúgy is rajzolnak valószínűleg a falra, akkor már. Legalább a vonalakon belül maradnak. Igen. Ez tényleg jól hangzik. Na figyelj csak, jöjjön a hét híre, én nekem ez a kedvencem ezzel, ez, ezt, ezt, ezt kielemzésre érdemesnek tartom. Nyilván te is, meg a hallgatók is hallottatok róla, hogy a G20 csúcson az amerikai elnök egyszerre csak homlokára csapott, és azt mondta, ja? Ja nem, a vagy nem kém, nem, nem, semmi baj nincs velük. Kereskedjetek velük tovább. Ez egy félreértés volt. Ugye, lényegében ez történt. Donald Trump visszakozott a nagy kereskedelmi háborúból, kifarolt, és még azt is megengedte az amerikai cégeknek, hogy mégiscsak lehet a elkereskedni. kereskedni. És mindenki széttárt kezekkel figyel, hogy na most, ez most mi ez? Gondoltam megkérdezem, hogy szerinted ez most mi ez? Ö, nem az volt, hogy korábban találkozott ott a környéken valakivel, pedig talán szélnökkel. De volt olyan is, meg egyébként ha már arra járt, akkor egy pillanatra átugrott Észak-Koreába is, de ja, várjál, nem, de az, az más, az, nem az más az észak korea az más, hiszen itt egy kínai vállalatról beszélünk. Igen, hiszen uh, Észak-Korea egyáltalán nem egy olyan dolog, amit uh, Kína tart fent lényegében, mint egy madáretetőt. Na jó, mondjuk ebben van igazság, de hogy szóval nyilván az első gondolata mindenkinek az, és a sajtó biztos, hogy így is találta jó soken, hogy Donald Trump egy teljes őrült illetve, hogy már megint seget csinált a szájából, milyen kínos ez az egész. Én bennem meg egyből az merült fel. Szerintem az lehet, hogy van egy, van egy háttér alkú, amit nem fognak velünk közölni, sem az egyik, sem a másik félnek nem érdeke. De valami ösben megállapodhattak, hogy, hogy na jó, akkor most, ha megígéritek, és figyelni fogunk, megígéritek, hogy az összes termékből kiveszitek az összes kém berendezést, akkor jöhettek vissza. Ez egy olyan dolog, amit soha senki nem bizonyított valójában. Igen, de azért nem lehetetlen elképzelni, nem? Tehát nem mondom, hogy ezt tudjuk, de azt sem mondom, hogy ez teljesen elképzelhetetlen, hogy ez így volna. mármint hogy van kém valamiféle, tehát hogy nemzetbiztonsági kockázatot rejt Huawei terméket használ. De ez felmerül benne, de akkor mondjuk, amikor egy hálózatban azt mondod, hogy rakjunk ide egy Cisco routert? Hát én majdnem biztos, vagyok benne, igen, hogy az összes ilyen, ilyen berendezés azt tartalmaz olyasfajta kiskapukat, amit egyébként a, az állam rendelt meg, és amit aztán bárki ki tud használni, aki elég ügyeshez. -e Mert ebben igazából azt nem ez a aggasztó oldala az tarinak, hogy, hogy mintha a politika azt nem értette volna meg, hogy nem lehet olyan kiskaput berakni, termékbe, és ez tök ilyen előjön. Tehát mostanában Amerikában, ahogy kúrogatják kriptográfosokat, az pont ugye ennek a sztorinak a, az egyik oldala. Tehát nem lehet olyan kiskaput belerakni, amit egy kellően szemfülős ember nem talál meg maga is. És akkor majd az lesz, hogy bele tud nézni a, a forgalomba a, a CIA meg a orosz maffia. Utóbbi nem azért, mert bele hogy az orosz mafiának hozzáférés kell, hanem hát így alakult sorry. Lehet, hogy ezt nem tudja a politika, igen, de én azt gyanítom, vagy én azt képzelem, hogy ez úgy van, hogy igen, igen. Tehát a politika azt mondja, hogy már pedig ott legyen abban az eszközben ott az a kiskapu. Csak mindig elmondják nekik, de ez azt jelenti, hogy esetleg rájöhetnek a, nem tudom, kubai kollégák is. Hát akkor majd rájönnek. Akkor majd átmegyünk azon a hídon, ha odaértünk. Addig pedig ott van ez a, ez a kiskapu. Az egész IoT-ben ez a legíjesztőbb, hogy ö, olyan, olyan dolgot engedünk ki az internetre, amelyek ö, jó és egészen szarul vannak összerakva. Vagy amire legalábbis a szoftverére, ha eredetileg a megírására volt is pénz, arra nem, hogy valaki szupportolja a jövőben. Pont a héten jött szembe egy idézett egyébként valami űrhajóstól, és meg kéne keresnem rendesen a forrást, aki azt találta mondani még az a űrversenynek a hőskorában, hogy nem teljesen megnyugtató dolog arra gondolni, hogy egy olyan űrkapszulában ülök, ami olyan rakétára van rárakva, ennek nem tudom, 3 millió alkatrésze van, és a legkevesebbet ajánló ö, government kontraktorra rakta össze <gül> Mármint a legkevesebbet kérő. Igen, igen, igen. Hát igen, értem. Értem ezt, szegény űrhajósok. a rá is faragnak. Na jó, de vissza a szóval nem tudom, te tudsz még másokat kitalálni, hogy mi lehetett az, hogy egyszer csak... Egyszer csak már, már nem gondolja azt Donald Trump, hogy a Huawei-től félni kellene? Én beleraknék egy konyort. Pusztán szeretem Donald Trumpot teljesen időtának feltételezni, mert valójában nagyon ritkán mutatja azt, hogy más lenne. És ez pedig az, hogy kínáltak neki olyan dolgot, ami egy délnek tűnik. Tehát hogy lehet, hogy nem egy háttéralkó valamivel Amerika jól járt, hanem egy háttéralkó valami háttéralkónak tűnik. Tudod, ez a, ami pont másfél zajlott, hogy Bolton és Trump addig hegyezte az irányi ügyet, ameddig lehetett, már majdnem a csapásmérésnél jártak, majd pedig Trump előadta azt, hogy ő most felelős elnök volt, és mégsem bombázza forsá iránt. Uh -huh. Ami a politikai cselekvés látszatának megőrzése, de ennél nem sokkal több. Stimmel, és azt gondolod, hogy itt is, tehát amikor így elmagyarázták Trumpnak, hogy a Huawei-t akkor az nem csak a Huawei-nek lesz rossz, hanem még néhány amerikai vállalatnak is. Eh, hogy erre akkor azt mondta, hogy na jó, akkor, jó, akkor visszavonulunk. Vagy mondtak, hogy a kínaiak valami, és mintam, volt. Én abban, hogy a kínai politikusokra attól ügyesek, sokkal jobban hiszek, mint abban, hogy talán politikus. Igen, soha nem fogjuk megtudni valószínűleg, hogy melyik volt a megoldás, de hogy tehát vagy, vagy egy valós háttéralkú született, vagy egy vagy egy, hogy mondjam, egy ilyen jó menekülő útvonal. Tehát, hogy kínálhattak egy olyan kis kaput neki, hogy hogy oké, okay, mondhatod azt, hogy, és azt mondhatod a saját embereidnek, hogy ezt a megoldást kötötted meg, és akkor így kihátrálhatsz ebből az egyébként számodra is nagyon kínos marhasságból. Igen, mindenképpen azt mondom mindenkinek, kedves hallgatók, hogy a, a következő egy-két hétben hallgassam majd a, a Deep State Radio amerikai nagy részt Külpol podcastot, ami egyébként is tök érdekes. Most nekem hónapok lemaradása van, mert volt más hallgatni de általában mivel értelmes, nem egy párti amerikai kommentátorok szokták megmondani, hogy most mit kell gondolni, vagy mit érdemes gondolni, vagy legalábbis milyen érvek mentén érdemes felmérni ezt, ami történik. Tök kíváncsiak, hogy hol a mondanak-e valamit. Lenne helye? Érdekes lenne látni, igen, már csak azért is, hogy hogy működik a világ. Ebből az ember kb. egy-egy hollywoodi filmet szokott kapni, ami valószínűleg inkább fikció. Sok minden más nem el hozzánk arról, hogy a valós működés micsoda. Ez a klasszikus kriminológia, Az ember külső jellegből próbál megmondani valamit arról, mi történik. Igen. Amikor bejön, akkor örül. És tesz tétre helyre, futó. Hm. Aminek egyszer utána néztem, mi a három között a különbség, de nem tudnám elmondani. Akkor találjuk ki a másik nagy heti hírnek a mögöttes motivációit. Da, da, da, da. Johnny Ive. Da, da, da. Az Apple legendás vezető dizájnere, aki saját kezével tervezte az Iphone-t, az Ipad-et, a kaki emoji és a, tudom én, a a nagy űrhajószerű új Apple camp puszt. ő elhagyja az Apple-t. Igen, úgy, hogy saját cégét alapít, és a fő ügyfele legyen, az Apple lesz. Magyarul, ha, ha rossz indulat akarok lenni, és hogy a fenében akarnék az lenni, akkor Johnny év katázik. Pont ez teszem, hogy kiment katás mert nem akar annyi adót fizetni. Igen, az amerikai ájjára ezt majd felvonja a, a bal szemöldökét erre, de egyébként az igaz, akinek tökörülök. Ive egy rendkívül nagy hatású designer, ezt hajlandó vagyok elismerni. Ugyanakkor az Apple-nek marhára szüksége van arra a arra, Think Different-re, amivel 15 éve ők adták el a saját termékeiket. Emlékszel a hasántölthető tölthető egérre? Mm. Emlékszem, igen, igen. Meg a, a, a ceruzár, ami úgy áll ki a izé ipadaljából, mint hogyha egy ilyen letűzhető zöldséges tábla lenne. <gül> Igen. Meg arra, hogy az utóbbi, nem tudom, x évben olyan eszközeket adtak ki, amik, euh, amik lényegében teljesen szerelhetetlenek. Úgy érzem, azt akarod mondani, hogy Johnny Ive végre elhúzhat a francba, hát ha valami normális ember veszi át a helyét. Hát végre elmegy a picsába, hát annyira örülök. Az ember, aki megtervezte a számítógépeket, amiben évekig szar volt a billentyűzet, ami odáig ment el, hogy az a New York Times talált pénzt arra, hogy egy olyan cikket legyártsanak, amin kapcsolókkal be az összes létező Macbook RS meg Macbook pro gépelési hibát kapcsolni. A duplázó ebetűt, a kihagyott space-t. <gül> <gül> az, az, az a megalázásnak az a szintje volt bár, amikor így én zakoktam, hogy gyerekek, egy billentyűzet. Azért ez egy megfejtett probléma egy ideje. Igen, főleg úgy, hogy ez a billentyűzet mondjuk 15-szer annyiba kerül, mint egy átlagos olcsó billentyűzet. Tehát, hogy tényleg gyönyörű dolgokat tervezett ez az ember. De ennek most nagyon ideje volt. Kihozták azt a, a megprót, amit nem lehet elbírálni, és úgy néz ki, mint egy eldobált szalvét tartó szemetes. Ja, mint a szemetes vödör a kerek, az előző megpróra gondolsz? Igen, igen, amit addig csiszoltak, hogy nem lehetett belőle, más, belőle másokat, részeket rakni, mert mindennek vagy a hőterhelése, vagy a mérete, vagy a valamilyen nagyobb volt. Uh -huh. Hát jó, érted. Egyföl, másfél, meg azért mégiscsak az Apple-t a dizájn miatt szeretjük. Szeretik annyian a világban. E, e, e, is, vagy főleg, vagy leginkább. Nem, nem, hogyha másfél milliót adsz egy számítógépért. De, de, de, de, de ez, szerintem így ebben nincs igazat. Amit öt éve alatt nem lehet lecserélni. Erről már beszélgettünk, hogy, hogy ennek ellenére ezek a gépek azért fajlagosan, meg... Mm. meg, meg vele megkereshető pénzre vetítve egyáltalán nem drágábbak, mint a hasonló szörű mászsártóktól származó társaig, sőt, adott esetben olcsóbbak. Inkább sokkal bátrabban vállalják fel az árazásukban azt, amit kínálnak. Hát ha és amennyiben jól működnek. Ha nem működik jól, és, és utána még kézzel kell, nem tudom egy fél ember óra alatt kiírtani a duplázott ebetűket a szövegből, amit írt el a laptopodon, arra azért nagyon kevés mentséget lehet mondani. Arra nincsen semmilyen mentség, de ez azért úgy igaz, hogy, a, hogy az Apple termékeknek a túlnyomó többsége az tök jól működik. És így volt, valóban volt néhány híres siba, hmm, az én, én fejemben mindig a rosszul fogod jut eszembe, amikor valamelyik iPhone-nak az antennáját le lehetett árnyékolni pusztán azzal, hogy kézbe fogtuk a telefont. Ja, arról beszélsz, amikor elfelejtették azt, az ez alapvetően egy eszköz? Hát, vagy legalábbis nem törődtek előképpen vele, és így aztán igen. Úgy, úgy, úgy tűnt, mint elfelejtették volna. Tényleg zseniális. Tehát ez a cég, ez legyünk jó indulatok több módon írt történelmet. Igen, tény, tény és való, hogy volt néhány legendásan elfelejthetetlen hibája, tervezési hibája, méretezési hibája, vagy... Nehogy Isten szándékos beletervezése a bénaságnak, ezt tényleg nem tudjuk. Ahogy már beszéltünk itt sokszor a idő előtt elfoszló vezetékekről, a tápkábel. A tápkábel, amihez egy 30 ezer forintos töltő csatlakozik, az, az elvásik a csatlakozónál. A fülhallgató, ami. Nagyon drága szintén, azt hiszem talán a vezetékes tízrany körül vehető most, meg az is, az is nagyon hamar hajlamos elszakadni. Szóval, hogy igen, vannak ilyen hibák, vannak ilyen de azért az alapvetően csak igaz, hogy, hogy Apple eszközökön dolgozni és élni, az, az többnyire jobb élmény, mint egy, mint egy hasonló célra beszerzett Windows-os vagy, vagy Androidos eszközön. A windows tök nem értek egyet, de értem, hogy honnan jössz. Ugyanígy kedves hallgatók, ha valaki tudja hogy olyan lehet megúszni azt, hogy az ember ne fizesse ki 10.000 forintot egy Lightning USB olvasóért, akkor a címemet ismeritek. Mire van szükséged? Egy olyan Lightning eszközre, ami USB-t olvas, ugyanis elfoszlattak el bele. Úgynevezett probléma a családban. Értem, értem. És az egyik lehetőség, hogy az ember kifizeti az Apple adója, Ó, előtt eszembe, na mindig. Az ember kifizet Apple adót, és azt mondja, hogy hát, Isteném, már hát 10 forint egy SD kártyaolvasó ehhez a, a mód csodatos eszközhöz. A másik az, hogy Trump Papucs överi az asztalt, és közben kurva nyezze a Steve Jobs-ot, aki már nagyon régen nem érkezettünk. Meg mindenkitek aki részt vett ebben az egész bohózatban, és próbál keresni velünk megoldást. Rá. Ez esetlenként a képek a újfis küldés egyébként a tabletre, szuboptimális. Igen, igen. A, a, de eszedbe jutott valami a Apple adó kifejezés kapcsán. A dongle kapcsán pedig az, hogy volt egy cikk a, a jó közelmúltban, nekem úgy remlik, hogy a guardian de mindjárt megkeresem, ami egy, egy szótár a szilíciumvölgyi tekes csávóknak a beszédmódjahoz. Julia, Kerry Wong és Matthew Cantor írta, mind a ketten San Franciscóban élnek, és amerikai hírek kategóriában indították a, a bejegyzést. Ez valószínűleg a legviccesebb dolog, amit ezen a héten olvastam. Adásnapokban ott fog szerepelni a linkjad, és felolvasok bele egy kettő dolgot, például hmm, biohacking. A barkácsolós hacker étosz alkalmazása az ember ö, saját testére, hogy magasabb teljesítményt érjen el. Ez többnyire bizarr étkezés szokásokat, böjtölést, mikrocsipek beültetését, és drága nootropikus drogokat, azaz drága ételent kiegészítők beszedését jelenti. Ha nőkről van szó, akkor diétázást rosszabb esetben étkezés zavarokhoz vezet. <gül> Vagy bootstrapping. Egy cég elindítása kockázatők nélkül. Az emberek többségére, akik céget alapítanak, ez egyetlen mód, de Azoknak a kis számú vállalkozóknak, akik amúgy hozzáférnének a kockázatőkéhez, ez egyfajta büszkeségi mutató. És ebben a cínezbúzsban viszi tovább egyébként van benne hosszas disz uh, Elon Musk a, uh, által vezetett Tesla cégének az Autopilota fantázia nevű funkciója <gül> felé, vagy az adatunknak a más, más emberek számítógépén való tárolásra, akik ezt felhasználják elnünk, úgynevezett felhőszámítás technika, és hát külön szerepel a Googlenek a Don't Be Evil nevű korábbi céges mottója. Nagyon szórakoztató. Én nagyon szeretem azt, amikor újságírók kúrogatják a szilicium völgyet. Igen, hiszen te magad is ilyen ezen újságírók közé tartozol. És hát végül is jó ebben társakra találni. Ezt ebben a formában nem mondanám, mert egyébként úrogatnám, mert kis pontszám vagyok én ahhoz. Azt a nagyon nyugodt szívvel vállalom, hogy nem szeretem beszapni azt a PR ami első, adat, első pillanatban átjön egy sajtos címről. Vagy azt a narratívet elfogadni, hogy mi most jobbá fogjuk tenni a világot. Emiatt ti kirúgjátok a, a városban az összes buszsofőrt, és cserébe a jövőben taxival jártok. Arra gondolsz, amikor Floridában megpróbáltak Uber sofőröket szervezni a ritkán járó és kevéssé kihasznált buszjáratok helyett? Igen, de ezt a világon több helyen tesztelték már. Ennek az volt az év, hogy az évben minde, vagy az volt a vége, ahol már korábban tesztelték az első évben mindenki nagyon boldog volt. Úgy győberesztek, mintha nem lenne holnap. Aztán az Uber nyújtotta a városnak a számlákat, között, hogy jó van, akkor kedves lakosok, holnaptól ez mindenkinek havi 5 darab út jár. A buszokat már megszüntettük, mindenki találja, hogy hogyan fog eljutni a város különböző és az összes többi Uber útot fizetős. És akkor ott a szerencsétlen hülyék, egyrészt busz nélkül, másrészt pedig tényleg annál a, a, a, a, a, a döntésnél maradva, hogy akkor taxival megyek, saját kocsival megyek, sétálok, biciklizek, és egy amerikai település szerkezetnél mondjuk az utóbbi kettő, ez kevésbé szokott szóba jönni. Uh -huh. Igen, hoztál egy ilyen hírt, ami egy konkrét esetet uh, vizsgált meg, ami elsőre egyébként teljesen logikusnak hangzana, bár ott én úgy értettem, hogy nem pont arról van szó, hogy megszüntetnek buszjáratokat, hanem hogy, uh, hanem hogy a, a buszjáratnak a, a vonzás körzetét próbálnák e, überekkel ilyen működőbéteni, tenni, tehát, hogy a ráhordás arra a buszjáratra az történjen übert autókkal. Igen, igen, igen, ez most az egyik városban, Floridában ez működik. Csak, hogy nem csak ott próbálták ki ezt a dolgot, hanem, hanem korábban más városokban is ott, ott lett ez a vége, amit mondtam. Tehát ha jól olvastam, akkor ott sem működik, bár teljesen logikusnak tűnik az ötlet, és még, még jónak is, mert hiszen amilyen tehát az adhok, adhok utazók rágyűjtése arra az egy megállóra, ahonnan aztán a rendszerű busz indul, az egyébként logikusnak tűnik. Így módon még úgy is, hogy a város inkább kifizeti az Ubernek azokat a fuvarokat. De hogy az derült ki, hogy ezt az emberek valahogy nem használják, mert túl sok várakozás, meg túl sok átszállás nem sporolnak vele annyit, és inkább más módokhoz fordulnak. Tehát, végül az derült ki a az nagy rajongójának egyébként, aki egy tömegközlekedés kutató, hogy amikor ezt megnézted a valóságban, hogy hogy működik, akkor az derült ki, hogy hát sehogy, mi fura. Általában hogy ne felejtsük el azt egyébként szerintem, amikor, amikor az összes hír szembe jön, ezek amerikai tervek, és mi európaiak vagyunk. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy megszoktuk azt, hogy van egy működő tömegközlekedésünk, ami többnyire, mint a Budapesten ráhordó jellegel működik. Tehát engem az egyes villamos elvisz a 9-es buszra, 9-es busz meg a városba, vagy ugyanez a Kék metróval, de egy-két átszállással tömegközlekedés pontokban vízbe minket tömegközlekedés. Hát ez egy nagy városban igaz, amíg ez Magyarországon számos terület van, ahol nem igaz. Ahol éltem eddig, tehát Miskolcon és Debrecenben, ott nagy részt működött szintén a tömegközlekedés. Más jelleggel, Debrecen az sokkal szarabb volt például, mint a másik kettő. De még ott is lehetett arra építeni, hogy, hogy a célattal maximum 500 méterre lerak egy valamilyen eszköz. Hát igen, de bódva ez már nem egészen így van. Vagy egyébként, ha csak az én szűképátriámat, mármint a Szentendrei szigetet veszük ott is, úgy van, hogy azért a szigetre kijutni tömegközlekedéssel, az, az nem úgy van, hogy akkor megyek, amikor akarok, hanem akkor megyek, amikor az a napi egy busz megy ki. Vagy átszállok nyolcsor, és plusz egy órát töltök az utazással. Igen, és nem véletlenül, hogy város, városi közlekedéssel beszéltem, nem város köziről, vagy, vagy helységköziről, köziről. Az egészen más és nagyon-nagyon sokkal több módon tud szar lenni én most Budapesten nem tudok úgy Miskolcra hazamenni, nekem ilyen kétszer átszállom közben. Uh -huh. A Mizere Világ uh -huh. Uh -huh. Már Mármint vonaton. Hát vonaton, mert egy, egy helyen fel van bontva a sín, és ott emberek kalapálják a sínt, és emiatt buszoznom kell egy darab. Uh -huh. Na jó értem, de mondjuk azt tekinthetjük Viszmajornak. Vagy el még püspökl felé és négy óra. Na jó, szóval, hogy, hogy ez azért érdekes ez az, az egész történet, mert ugye egy elmélet, ami jónak tűnt, vagy jó ötletnek tűnt. Uber ráordani az embereket a ritka buszjáratra, a gyakorlatban az derült ki, hogy az emberek ezt nem akarják olyan nagyon. Plusz ez egy olyan elmélet volt, ez szerepelt egy-két mondatban az Ubernek az IPO-jában, tehát a tőzsdéről lépésről kiadott dokumentumában, amely szerint ők nagyon be akarják csatornázni valahogyan a, a tömegközlekedést, például, hogy ne veszítsenek évenként milliárd dollárokat. Uh -huh. Egyébként igen, ez az összes ilyen, ilyen ride-sharing vagy ridehailing szolgáltatással, pont ez a bajom nekem itt Budapesten, tehát azt nem tudom, hogy, hogy működik mondjuk Berlinben vagy Bécsben, de az tény, hogy én, aki az agglomerációban lakom, vagy nem tudom, ezt egy külső kerületet aztán nem hívunk agglomerációnak, csak külső kerületnek, szóval nekem pont az a problémám, hogy nagyon nehezen jutok be mondjuk a metróig, és nagyon szívesen tenném azt olykor, hogy valamiféle ilyen ridehailing megoldásra felpattanok itthon, és bemegyek vele addig, amikor már van valami tömegközlekedés, de a Budapesten elérhető ilyen jellegű szolgáltatások száz az egy meghatározott szolgáltatási területen működik, ami elsősorban a belsőbb kerületekben működik, tehát magyarul pont ide ki, ahol én lakom, már nem lehet jönni, és azért nem is lehet vele visszamenni. Szóval, hogy épp azt a, ezt, a, ezt a fajta ráhordó, motivációt nem szolgálja, vagy nem szolgálja ki. Aminek nyilván lehetne egy fontos szerepe, ugyott ott a parkolást nem annyira kéne így megoldani. Ha én itt fel tudnék ülni egy elektromos robogóra, vagy elektromos rollerre, vagy akár egy, vagy akár egy gringóra. És ez nem is hagyományos ride sharing, hiszen ott, ott te vezetsz. Igen, az igen, nem jó szót használtam, a ride hailing az, ami ezt a fajta szolgáltatást jelölni szokta. Lehet egyébként, hogy az igazi nevüket. Tehát, hogy bérautó, vagy illegális taxi. Vagy bérroller, esetleg a bérrobogó. Bérroller és bérrobogó, igen. Jó, használhatjuk. És igen, persze, csak akkor, akkor több embert kell használniuk logisztikára, hiszen majd az Istenverte felhasználók kiviszik külvárosba, és nem ott lesz beparkolva minden a Deak téren, ahonnan három sorokra viszik el az utcot. Igen, és akkor nehezebb a szervizelés, vagy legalábbis többbe kerül, meg a töltést is bonyolultam meg megszervezni. Tökéletesen értem, hogy ez miért így van. Ez olyan, mint amikor a, tudod, a, az ideális könyvtárban az a, az a jó, hogy minden ott van a polcon, ahol kell lenni, meg je, jelzett, meg a cédulokatalógus is sorban marakva, és működik a számítógép. Aztán jönnek köcsögolvasók, és elkezdik használni. <gül> a ride, ideális right-helling is ugyanez, hogy megvan a tökéletes aztás mindenhol annyi, annyi eszköz, valamennyire szükség van. Aztán jönnek a felhasználók, elviszik a robogót. Hát milyen dolog már ez? Meg bedobálják az elektromos rollert az óceánba. Hát igen, nehéz, nehéz a közösségi járműbérlés feltalálóinak és üzemeltetőinek. Nem mondom, hogy nem. Én nagyon-nagyon várom azt, hogy ezeknek az első hulláma az, az úgy istenesen bedőjön. Még az Uber sem jutott el erre a szintre, de azért már húzamosabb idejé égeti azt a pénzt, ami... De miért várod, hogy bedőjenek Nem lenne jobb inkább, hogyha jól működnének? Te az első azért viszonylag szemét lát a cégek. Tehát mihelyt mi mindent negatív externáliaként kezelnek és, és ráterhelnek a városra, a munkavállalókra, a közterületre, a rollerek esetében, az nem egy, nem egy ilyen szimpatikus baráti viszony tulajdonképpen, az egy ilyen a gombaránő, a fára típusú dolog. Ezek az elsők. Egyébként igazad van, de hogy ezek tényleg az elsők a, a, az alapítók, és aztán azóta módra szaporodnak ezek a cégek, amelyek pont sok esetben arra építenek, mint hogy, hogy megcsináljuk ugyanezt csak egyel barátságosabban, vagy egyel közösségkonformabban. Az oké, ezt teljesen várom, de az Uber például egy olyan, olyan ö, típusú vállalkozás, ami se a sofőrökkel nem igazán jó fej, se a várossal nem igazán jó fej, se a meglevő más szállítmányozókkal nem hiszem az ő piacokat diszruptálja a magyarul figyelmen kívül, hogy a szabályokat ö, írja a, a Guardian-nek a szótára, és ö, úgy úgynevezett azon a piacon. Jó, de az utasok szeretik. Én is szeretném, ha nem nem csak tudom, hogy ez nem így működik. A társadalmi szerződés felrúgása, mint üzleti modell, az nem az igazi. Az Uber esetében egy csomó ponton igazad van, már mint hogy szóval valóban nagyon agresszíven csinálta az Uber azt, amit csinál, De egyébként meg azt gondolom, hogy ha a társadalmi szerződés elavult, vagy meghaladott, vagy legalábbis disruptálható, akkor, akkor igenis fel kell rúgni. Ebben én nem értek egyet. Minden diszruptálható. Van elég ö, szabály, aminek a benemtartásával be lehet profitot generálni. Az a kérdés, hogy ezek a szabályok amúgy önmagukban mennyire értelmesek. Tehát, hogyha a kertetben elások, nem tudom én, 30 tonna kimerült hasadóanyagot, nem betartva ennek a tárolását, vagy az azra vonatkozó szabályokat, hiszen nem egy ö, hegységben laksz. És azt mondom a kedves ügyfélnek, hogy figyeljetek, megoldottam a problémát, annyi, Ferenc lakik rajta. Hát jó, de ezzel nem egy jobb megoldás szállítottál, mint a jelenlegi, hanem egy rosszabbat. Egy megoldást szállítottam, én ebből profitáltam, az ügyfél problémája, az utasé, akarom mondani, a hasadóink meg megvan oldva, esetben szóri. Viszont látsz a sötétben, mert világít minden. Jó, de még mindig azt mondom, hogy itt valaki kifejezetten rosszul jár, de amikor de úgy értem ezt a szabály, vagy a, vagy a társadalmi szerzős felrújás, vagy nem is inkább a, a konvencióknak a a, a figyelmen hagyását, hogy, hogy miért is lenne az muszáj, hogy kizárólag központi utas, vagy ilyen, ilyen forgalomszervező egységeken keresztül lehessen taxivállalkozást szervezni egyrészt, illetve miért kell az, hogy kizárólag engedélyen rendelkező emberek vezethessenek taxit. Ez a két pont, szerintem, tehát hogy ezen a ponton az Uber lépett, szerintem jogos volt. Az engedélyen rendelkező mellett azért vannak érvek, például az, hogy az Uber felvett olyan sofőröket is, akik egyébként nem is az büntetett elő illetőek, hiszen az önmagában nem lenne probléma, de mondjuk előszakos bűncselekményeket követtek el korábban. Bizonyos piacokon az okozott problémákat, amikor nagyon vertik az utast. De most, de haj, de, de nem már kelt, most kiragadsz egy olyan példát, ami tehát egy ilyen agyonverésre jutott egy millió olyan fuvar, amikor ez nem történt, meg egyrészt, és másrészt nehogy már az összes taxi ne dolgoznának pontosan ugyanezek az emberek. Ez pontosan ez a fajta ilyen izé Tehát ez a, azoknak a, az érrendszer, ez a taxisoknak az érrendszere, akik jönnek ezzel az ilyen hülye csúsztatással. A taxisok pontosan ugyanolyan szemétvállalatok, vagy ugyanolyan szemetekkel dolgoznak, mint, a, mint az Uber. A taxisok? Pont ugyan olyan szemét ebben, viszont egy, egy, egy, egy, egy hát egyetértünk. ez a diszrupció. És azt akartam mondani, hogy egyébként egyszer annól még, amikor az Uber Vita egyáltalán ment ebben a városban, nem az hogy kitiltották őket hatalommal. Akkor mondta egy taxis azt a bámoltosan kommunista érvelést, és itt ez a kalap a kommunista, hogyha a főváros csinál egy céget, ami ad neki 300 forintért címeket, akkor ez neki biznisz lenne, hogy azzal dolgozzon. Ennyi. Uh -huh. De jó, de érted, ez még mindig igaz az az, hogy, hogy az a, fajta, az a fajta megoldás, amit az Uber alkalmaz, tehát, hogy bárki elvihet engem, aki éppen arra jár, és azért én fizetek, és ehhez ő ad egy keretet, ezzel szerintem nincsen baj. Ez mindaddig működik, amíg nem történik bármi semmilyen probléma. De nem, nem, ez akkor is működik, ha történik bármilyen probléma, hiszen a taxisokkal is történik probléma. Akkor, akkor nem működik, hogyha ezzel elkerüli az adózást az a sofőr, meg akkor nem működik, hogyha hogyha miután probléma történt, nem lehet megtalálni azt a sofőrt, és nem lehet felelősségre vonni. De... Ha a sofőrnek nincsen biztosítása például. Na ezt mondom, tehát hogy... Ha, ha belecsattan egy izében jégkrémes furgonba, és te három hónapot töltesz fekvőgibbben, ő pedig azt mondja, hogy szari, nincsen biztosítása, amely személyes csőd, ott azért szoptál. Hát igen. Tehát, egy. Egyfajta szabályozás kell a rendszerbe, az Uber úgy általában nem volt szabályozás hívő. Na, de ezt mondom, hogy, hogy természetesen ezeket érdemes szabályozni, meg az, az nem jó, hogyha teljesen szabályozatlan vagy a dolog, de azért attól még az alapgondolat, az szerintem abszolút jó, és jó volt itthon is, jó lett volna. Itt és egyébként sokan, sok más helyen is ahelyett, hogy, hogy a szabályozást korszerűsítenék. A helyet egyszerűen csak betiltják az új megközelítést, mert az minden érdekelt félnek jobban tetszik kivéve a felhasználókat. Itt azért térünk vissza arra, hogy a, a nagy részt szabályzatlan amerikai piacon is vérzik az Uber. Tehát, hogy nem hozza a pénzt. A matekja még mindig nem jó. É, igen, igen, az igaz, hogy még mindig a mondjuk így növekedési fázisban van, nem pedig a a lónak a faszát már, bocsánat, égeti a pénzt. Egy kályhába két ember hányja be a száz dollára sok. Hát ezt mondom, igen, hogy mondjuk erről se ők tehetnek, hanem a befektetők, akik oda azt a sok pénzt, mert részesei akarnak lenni ennek a sikernek. Hiszen egy rendes cég már ezer éve csődbe ment volna. Igen, igen, igen, de, most, de, de, töm, de tehát ezt, ezt neveztem én növekedési fázisnak egy ilyen ez az üzleti modell csődje. Eufemizmussal? Nem, ez nem igaz. Ez nem az üzleti modell csődje, ezt rosszul látod, Kert. Ez nem az üzleti modell csődje. Ez a, ennek a startup ökoszisztémának a, a sajátságossága, mi szerint egy cég egy idő után nem azért kap befektetést, mert szüksége van rá, hanem azért, mert a befektetők be akarnak szállni. És a cég mi más? Tehát, hogyha ugye nincs rá arra, hogy hogy profitra optimalizáljon, akkor elkölti azt a pénzt, amit adnak neki. Ez nem azt jelenti, hogy az üzleti modell rossz, Ez azt jelenti, hogy túl sok pénzt fogadott el a befektetőktől, mert a befektetők nagyon akartak neki pénzt adni. De ez nem azt jelenti, hogy az üzleti modell nem lenne kimatekozható, hanem hogy nincsen rákényszerítve a cég arra, hogy, hogy az üzleti modellt azt profitábilis irányba fordítsa. Oké, okay, visszaértünk a start mezőre. Egyrészt vett fel a forintot. <gül> amiből még azt hiszem, hogy négyet kell összegyűjtenet, hogy vehesse -e a szababútort. Másrészt meg talán lépjünk tovább. Uh, amúgy még egy zárójel, úgy néz ki, hogy Bécsből is az uber -t. Hát igen, az Uber-nek azért nem, nem áll jól a szénája az igaz, úgy általában. És uh, az meg önmagában érdekes, ennek már beszéltünk korábban, csak akkor nem neveztük meg az Airbnb-t, hogy ők mit, mit okoztak ezen a piacon. Nem tudom. Én felőlem nézve egy, egy uh, nagyon üdvös uh, itt szolgáltatás, kínálatbővülést bővülést. Ö, igen, másrészt pedig Budapesten fellőtték a be a habérletárakat. De hát azt nem csak az Airbnb lőtte fel, nem? De erősen rájátszott. De az, az, az amit a külső kerületekben a... nem a Airbnb játszik, nem, hanem ott azért más azok. Húz, húzza magával. Az, aki már nem tud a belvárosban bérelni, ellenem Pesten akar lakni, az megy a külső kerületbe, és ott is versenyt csinál. Hát így lehet, igen, igen. Mindest a Budapesten momentán nem poljon albérrelni, de hát ez nem egy olyan hír, amit ami bárkit meg kell, hogy lepjen, aki, aki olvas újságot, vagy újságot, az elmúlt, nem tudom, két évben. És te azt mondod, hogy ez egy az egyben az RBNB miatt van? Azért mentek így fel a budapesti albérletárak, mert az RBNB lenyúlta a lakásokat? Nem egy az egyben, de egy nagyon nagy tényezőben. Rásegített nyilván a kormány és a csokos bizniszen, meg az építőipar azzal, hogy fel, felnyalta azt a pénzt. Uh -huh önmagában, hát nem tudom én, ahogy én annak idején tizen akár ennyiben felköltöztem Pestre, úgy most nem tudnék például. Ne, a, a tényel tisztában vagyok én is, csak az, csak az nem tűnik nekem teljesen egyértelműnek, hogy erről az Airbnb tehet. Tehát az világos, hogy az Airbnb megjelenésének és elterjedésének van egy, van egy árfelhajtó hatása, csak hogy mondjuk azt érdekes lenne tudni, hogy mondjuk hány százalékban tehet a megfizethetetlenni váló beletek az RBNB, és hány százalékban a csok. Meg még egyéb tényezők, amiről adott esetben nekünk, vagy nekem legalábbis fogalmam sincsen. Most biztos csak eddig megnézem azt, hogy a szomszédom mennyibe kerül egy lakás. A hát csokkba kerül, de ez attól még nem tudjuk, hogy mitől kerül sokba, de nagyon felmertek, felmentek az, a négyzetméter árak is borzalmasan felmentek. Arra azért azt szokták mondani, hogy, hogy mondjuk eltekintve egy-két nagy a nagyvárostól azért a, a négyzetméter árak felszökéséről sokkal inkább a csokk tehet, és nem, a, nem az RBNB-nek Airbnb építenek, de az tény, hogy... Az RBNB hamarabb jelentkezett, csak azért egy két éves dolog, három éves dolog maximum. Ezt nem tudom. Azt tudom, hogy hogy Airbnb miatt nem építettek új, új lakásokat, hanem inkább megvettek régieket, és aztán kiadtak őket. A csok miatt viszont nagyon sokat építettek, amit, amit egyébként befektetés szerűen a csokból vesznek sokan, hogy aztán RBM bíztessék azokat, vagy kiadhassák más formában. Egyébként amennyire én tudom, ezt valahogy a kettőt vegyíteni szokás. Tehát, hogy hosszabb távra kiadod, vagy RBM bízteted, hogyha amikor éppen nem tudod hosszabb távra kiadni. Hát, az meg, én pedig közben eladom a lakást, elköltözök ózdra és élek a kamatokból úgynevezett Vörösvári út 1. Tehát a Flórián üzletközpont mellett 68 négyzetméter 42 darab millió forintba kerül, három szoba. Ebből a nagyobbak 16,5 négyzetméteres, a kisebb harmadik szoba az pedig 12. Uh -huh. És még az izén még a térbeosztása is egy Ja Ja, hát az így van, ez teljesen így van. Mm -hmm. Én is tudnék ilyen számokat mondani, szóval elszabadultak a lakások, de ezt senkit nem lep meg, hogyha ezt mondjuk, meg az albérletárakról is tud tudni neki. Arra akartam még mindig csak kiukadni, hogy nem tudjuk, hogy ez mennyire az Airbnb tehet erről, és nem más. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Airbnb miatt van ez, ami van, mert ez legfeljebb az egyik tényező. Tényleg az lepett meg, hogy 5-6 év alatt háromszorosan ment fel. Igen. Az egy nagyon durva emelkedés azért. Igen, igen, igen. És úgy, hogy... Hát, ha nem is a halálfaszán, de mondjuk nevezzük, nevezzük Óbudenek a környéket, nézek lakást panelban. Ja, de lényegében ez az egész országban lezajlott, és nem csak panel típusú, hanem mindenféle típusú ingatlanoknál. Hát kivitte persze bármi, ami nem hmm. Budapest. Nem, nem, nem ez, nem, ez Budapesten kívül is megtörtént. Sőt, a kis településeken is. Ez a helyzet, ott is jelentős drágulás volt az elmúlt pár évben. Ebben biztos vagy? Tehát Kelet-Magyarországon is? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Kelet-Magyarországon is, így van. Azon, azon jelentősen csodálkozni, tehát, hogy most, ha Ózdom most drágább venni, mint hat éve. Hát pedig az egyértelműen így van. Akkor drága barátaim, nem megyétek Ózdra. <gül> akkor ne. Amúgy sem nagyon. Erőt, a szemben abszolút zárójel, nem láttam ingatlanokat a környéken, jártunk kint a barátnőmmel. Dömörkapó rengeteg nevű helyen, ami elindulsz a pilis felé, kifelé Szent Enréről, és az útszéli, ott van egy kávézó, majd 200 méterrel le lehet támasztani az ez a kocsi, uh -huh. ami a Kistehén Tánzenekar Frontemberének, Kollár Lemenz Lászlónak a projektje ott a környék. Ez momentán szerintem a legjobb hely a Budapest környékén. Szombaton csíptek a szunyogok, ellenben Szefárt szerelmes éneket, énekelt egy dó, Lehetetlen is őrt, ha nem vezettem volna. Mivel völgyben van, ezért hidegebb van 5 fokkal, mint a bárhol a környéken, és maximum tücskök üldözése zavarja az embert. Ez már a harmadik-negyedik koncert, amire, amire kimegyek oda, egészen csodálatos. Tehát Nem az agglomeráció érzés, hogy kiköltöztem szent 5 km van a legközelebbi Tesco, hanem ha kiköltöztem valahová vadomba, valahol van egy Tesco a világban még, de el a távolban, itt viszont van egy ilyen kellemes hely. Mm -hmm. Roható jó. Hát figyelj, aki, aki szereti az ilyesmit, ugye, annak csodálatos. Nézd, az összes programre meg voltam, eddig jártam, pedig mentünk ki e, dobolókört hallgatni, amire, amire úgy gondoltam, hogy ez a világ hülyesége, meg kell néznem. Ehhez képest egy tábortűz körül boldogan e, odaült e, kettő vagy három profi dobos, és mondjuk tíz olyan, aki egyáltalán nem értett ez a szakmához. Valamikor betanították őket, az elején azt nem hallottuk, mert akkor fényképezgetünk környéken. És egyszer csak az volt, hogy nézd már valakikről attól jól körbe körbejtávú tüzet. Aztán jött egy másik szám, másik alapítmusból építettek fel egy, egy egészen bonyolult dolgot, és az is jó volt, és aztán jött a harmadik, és így tovább. Hogy hívják a helyet? Dömörkapu rengeteg. Dömörkapu rengeteg? Tehát ez a, ez a település résznek a neve, vagy ez magának a szórakozó? Dömörkapunak hívják a azt a három tagját, ami ott van a környéken. Uh -huh. Ez olyan fajta úton megközelítő, ahol húsz felé nem gyorsítasz, hogyha nincsenek nagyon hosszú rugó útjai a uh -huh. kocsidnak. A rengeteg pedig annak kávézónak, turistapontnak, akárminek a neve, ami itt van. Értem. Sör, palacsinta, bicikli pompa, csúszda a gyereknek, család, nem jó belesétálni, tábor Kár, hogy ezt a palacintát mondtad, ezzel most bogarat ültettél a fülembe. Ferenc, ha miért Lehet, hogy most már nem indulok neki, de az viszont felmerült bennem, hogyha, hogy mondjam, csak letesszük a telefont, és kikapcsoljuk a számítógépeinket, akkor, akkor megnézem, hogy mi van a hűtőben ezt valahol értem. Van-e még, amiről akarsz beszélni esetleg a úgynevezett adásnaplókban, vagy hogy eljétsük az egészet? Hát figyelj, mivel az eredeti terveinknek meg nem felelve, nem egy rövidített, a távcsövön fordítva nézett adást csináltunk, hanem egy újra egy szokásos másfél órásat, én azt mondanám, hogy most már akár mehetünk is haza, én bennem nem maradt olyan hír, ami, ami nélkül ne tudnék to tovább élni. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy bennem sem. Akkor búcsúzunk el a kedves hallgatóktól. Szerusztok, kedves hallgatók! Sziasztok, hallgatók! Legs nem sokára jövünk az egyen előbbi adásunkkal. Igen, addig is fent vagyunk Instagramon. Például lehet látni azt, hogy hogyan rögzítettem hozzá egy dekatlonos kábelhez a Kínából rendelt Bluetooth hangfalat, aminek, amely kábelnek a vége egy függő egyben végződik, ami nem látszik a képen. Meg fotózunk a más értelmes dolgokat is néha egyébként. Lehet minket érteken és kérlek tegyétek meg a, a csodatos iTunes-on, ami Windows-on még egy létező alkalmazás, egyfajta ilyen kihaló eró, európai bölényként él még. Már csak azért is, mert nagyon jókat szoktunk szórakozni, azokat amiket oda írtok, hogy, hogy mi kik vagyunk és mit csinálunk ebben a műsorban. Időnként fedi azt, hogy mit gondolunk magunkról, időnként nagyon nem. A tükör meg a görbetükör is nagyon fontos. Van e-mail címünk, az infokocmetypeheder.hu, ahová lehet nekünk írni, akinek nem válaszoltunk, és tudom, hogy van egy ilyen kedves hallgató. Sorry, tajtékos napok voltak ezek a mostaniak. Lehet nekünk írni a Facebookon, a methieteor nevű, azt hiszem, page van nekünk. Oda, néha ezt észrevesszük. Instagramon, ha mód van rá, ne írjatok egyébként, mert ezt nem vesszük észre, vagy csak hónapokkal később. És Twitteren pedig csak én vagyok fent, Ferenc pedig nem. Rám viszont nyugodtan nem lehet bármit ha nem az én dolgom, akkor, akkor chat segítségével Ferenchez továbbítom azt. Van-e még bármi elérhetőségünk? Ja, nyilván lehet nekünk motoros futárt küldeni, meg, meg táviratot büdös postással. de azért ezek nem az igaziaknak. No. Hát, ha már ilyen nagy a felsorolás, akkor ne felejtsük ki a Patreon oldalunkat is. Patreon.com permeti, hát ahol címen találhattok meg minket, ahol Szerény adományokat fogadunk el azért cserébe, hogy nem tudom miért cserébe, egyszerűen csak azért, ha kedveskedni akartok, akkor ezt így módon lehet megtenni. De ezzel valóban vége a felsorolásnak többet én se tudok. Jó, legyen ez így, akkor... A weboldalunkat nem mondtad, methiator.hu. Methiator.hu, igen, mindaz, amiről... A YouTube csatornánkat sem mondtad, tessék, na. Mindaz, amiről itt beszéltünk, és azt mondtam, hogy benne lesz adásnaplóban az a methiatorhu n jelenik meg egyszer csak, ha van kedvem megírni. Aztán a YouTube, YouTube csatornán nem tudom, hogyan és milyen módon kerülünk fel, ez, ez Ferencnek a reszortja. Rakunk mi oda fel régi dolgokat? Nem, a új dolgokat rakjuk oda fel. Most megnézem magunkat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem az a legnépesebb csatorna a palettáján. Valóban nem, de itt vannak emberek határozottan. Az egyiket megnézték már 33-an. Tényleg. Csináltok magamnak olyan névét, ami az van YouTuber. <laughs> Igen. Van, ami alá emberek kommenteltek. Magam sem tudom, miért csináljatok. De nagyon jó, csak így tovább. Twitch-en nem vagyunk, ott hiába is kerestek minket, valamint Soundcloud-on sem, meg az Encore FM sem, ami területünk. Ezzel azt hiszem mindent kizártam, ami még szóba jöhetett volna. Igen, nincsen ellós oldalunk, nincsen Discordunk, nincsen Telegram csatornánk. Mondjuk én ezen gondolkodom, ezen az utóbbin. Én is csak oda oda kéne figyelni, mert azt érezném, hogy egyébként a mi kedves hallgatóinkat elhanyagoljuk, mint a kurva élet. Persze van a Slackünk a Patreon támogatóknak, a remek linkeket kapunk, amire hol reagálunk, hol, bocsánat, kámán még nem, de belátható távolságra vagyok a cikrink elolvasásától. Jó, és akkor innentől kezdve egy szívküldi műsorba megyünk át, különféle embereknek üzennénk így a rádió keresztül, és akkor még be se számoltam a legutolsó uh, telepítési kísérletem buktatóiról és végül sikeréről, de ez már a következő adásra marad, mert most viszont szépen elhalkuló módon elköszönünk tőletek és személyesen üzenünk azoknak, akiknek még szerettünk volna. Sziasztok! Úgyre akartam pedig kérdezni, milyen, milyen főhallgatót akarsz már megint venni, de erről lemaradnak már a hallgatók. Sziasztok! Next time! Hello!